Hvers vegna gjörið þið þetta, þá svarið, herran þar hans við. Hann sendir hann jafnstjótt aftur hingað. Þeir fóru og fundu fólan bundin við dyr úti á strætinu og listu hann. Nokkri sem stóðu þar, sögðu við þá. Hvers vegna eru þið að leysa fólan? Þeir svörðu eins og Jésús hafði sagt og þeir letu þá fara. Síðan færðu þeir Jésu fólann og lögðu á hann klæði sín en hann settist á bak. Og margir breyttu klæði sín á veginn en aðri lým sem þeir höfðu skorið á völlunum. Þeir sem á undan fóru og eftir fyldu hrópuðu, hósanna, blessaðu sér sá sem kemur í nafni drottins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 og tókað reka út þá sem vor að selja þar og kaupa og hrattum borðum vikslaranna og stólum dúfnasalanna og engum lefði hann að bera neitt um helgi dómin og hann kendi þeim og sagði Er ekki rýtað, hús mitt á að vera bæna hús fyrir allar þjóðir en þér hafið gjörð það að ræningja bælið. Æðstu prestatnir og fræðimennitnir heyrðu þetta og leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið hann af dögum. Þeim stóð ótti af honum fyrir að allur líðurinn hreifst mjög af kenningu hans. Þegar leiðað kvöldi fóru þeir úr borginni. Árla morguns fóru þeir hjá fíkirtrénu og sáu að það var vissnað frá rótum.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 Ef við er svörum frá himni, spyr hann, hví trúðu þér honum þá ekki? Eða ættum við að svara frá mannum, það þorðu þeir ekki fyrir líðinum því að allir töldu að Jóhannis hefði verið sannur spámaður. Þeir svörðu Jésu, við erum það ekki. Jésu sagði við þá, ég segi yður þá ekki heldur. Með hvaða valdi ég gjöri þetta?